25. "Fivefield!" Üvöltötte el magát Holloway doktor a barlangban, miután beléptek a különös képződmény szűk bejáratán. Mivel itt az ember számára belélegezhető, tiszta légkör volt, mindannyian levették a szkafandersi sakjaikat, úgy haladtak befelé egyre mélyebben a járatokban. Milburn! ordította Charlie most a másik társuk nevét. A falakról csak a kis csobogással kevert hangok hallatszottak, választ a kiáltásokra nem kaptak. Az emberi szavak még másodpercekig visszhangoztak a járatokban, aztán szép csendben elhaltak. Csak a nedvező falakról csepegő vízhangja hasított mindenütt a csendbe. – Jól van, jöjjenek! – adta ki az utasítást a kapitány. Az egész csapat megindult még bejebb a járatokban. David közben odaért a robogójával a képződmény bejáratához. Ahelyett, hogy megállt és leszállt volna a gépről, gyorsított és átszáguldott a szűk bejáraton. Egy másik járatba ugratott a motorjával, mint amelyiken a társai haladtak. A gépember motorjának kamera képét a vezérlőteremben Meredith Vickers feszülten figyelte az egyik monitoron. Amikor az android megállította a motort, Vikers hívta egy titkos frekvencián. David, egyedül van? Igen, Miss Vikers. Küldje a képet a szobámba adta ki az utasítást a nő. Vettem nyugtázta szemtelen hangon a robotember, miközben levette szkafandere re védő sisakját. David lassan haladt a járatban. Egyik kezében a sisakját tartotta, a másikban a lámpájával világított maga elé. Egyenesen egy távoli, vörösen világító fény felé haladt a sötét járatban. Vickers a szobájában egy monitoron figyelte a bejövő képet. Az Android odaért a levegőben lassan pörgő kopóhoz, amelyet még fájfilt engedett útjára, a megfigyelő szonda egy zsilipajtószerű falnál lebegve várakozott. A barlang falát itt körös körül megmunkált fémlemezek borították. David hozzáért a falhoz, amire a hatalmas zsili felfelé mozdult, feltárva maga előtt egy helyiséget. Az addig egy helyben várakozva lebegő kopó azonnal bekapcsolta a letapogató lézereit, és sztroboszkópozva elrepült az android mellől, hogy az új nyílás járatait is feltérképezze. David lassan követte a szonda útját. A vörös villogás egyre távolabbról látszott. A férfi a lámpájával hatalmas oszlopokat világított meg. Az oszlopok apró fémhengerekből voltak összeállítva. David közelebb hajolt az egyik oszlophoz a terem közepén. Olyan volt a felépítése, mintha ezernyi apró amfúrából építették volna fel. David körbefordult a teremben. Az oldalfalakat is a számára már ismerős amfóra borították. Vickers közelebb hajolt a monitorhoz, úgy figyelte a bejövő videó folyamot, amit a robot közvetített számára. Az egyik falnál David ismét végighúzta a kezét egy domború felületen. Újabb zsili pajtó nyílt ki, a felderítő szinte a semmiből tört utat magának, a feltáruló helyiségbe gyors reppenéssel haladt el az android mellett az ismeretlenbe. David is belépett a folyosóba. A zsilipajtó mellett két oldalt, hatalmas elefántormányú maszkban ábrázolt idegenek óriás szobrai fogadták. A szintetikus férfi lassan emelte fel a lámpáját, úgy közvetítette a képet Meredith Vickers számára. A felderítő kopó végigjárta útját és ismét elsűvített David mellett, de most már kifelé haladt a járatban. A férfi elfordult és egy hatalmas termet pillantott meg. Pár lépést tett előre, és egy hatalmas szerkezetet vett észre a terem közepén. Olyan volt, mint egy színpadi emelvény. Láthatóan mesterséges eredetű volt. A robotember ekkor egyetlen mozdulattal lekapcsolta a melkasára rögzített kamerát. Vikerszelőtt elsötétült a kép. – Hát így állunk, te szemét! – dünnyögte magában a nő bosszusan. – Lekapcsoltál? Az android teljesen egyedül, mindenféle felügyelet nélkül maradt a teremben. Lassan fellépett a színpadszerű emelvényre. Négy hatalmas szarkofágot fedezett fel maga előtt, amelyek körben helyezkedtek el a kiépített magaslaton.